Pitanje sv. evanđelja po Jovanu. Slava tebe, Gospori, slava tebe, o zimu. U vrijeme ono kad bi uveče onoga prvoga dana sedmice i dok su vrata bila zatvorena, Gdje se bejaku učenici njegovi sakupili zbog straha od ljudeja, dođe Isus i stade na sredinu i reče im, Mir vam! Giovo rekavši, pokazaj im ruke rebra svoja, tada se učenici obradovaše, vidješ gospoda, a Isus im reče opet, Mir vam! Kao što je Otac poslao mene, i ja šaljem vas. I ovo rekavši, dunoj reče im, primite Duha Svetoga. Kojima oprostite grijehe, opraštaj im se. I kojima zadržite, zadržani su. A to Toma, zvani bli za nas, jedan od dvanestorice, Ne beše s njima kada dođe Isus. A drugi mu učenici govore ako vidjeli smo gospoda, a on reče, ako ne vidim na rukama njegovim rane od klinova i ne metnem prs svoju rane od klinova i ne ruku svoju u rebra njegova, neću vjerovati. I poslio sam dana, Opet Bjaku, unutra učenici njegovi i Toma snima. Dođe Isus kad Bjaku vrata zatvorena, i stade na sredinu i reče: Mir vam. Zatim reče Tomi: Pruži prst svojamo i vidi ruke moje i pruži ruku svoju, svoju i metni u rebra moja i ne budi nevjeran nego vjeran i odgovori toma i reče mu, gospod moj i bog moj reče mu Isus zato što si me video povjerovao si blaženi koji ne vidješe a vjerovaše a i mnoga druga znamenja učini Isus pred učenicima svojim koja nisu zapisana u knjizi ovoj A ova su zapisane da vjerujete da je Isus, jeste Hristos Sin Božiji i da vjerujući imate život u ime Njegovo. sabranje, vrati i sestri. Ono je cijelom duha svetoga direktno povezano sa onim prvim sabranjima u onim zaključanim sobama. I kao što je u one dane gospod naš Isus Hristos ušao i stao u sredinu Među svoje učenike i apostole, on je obećao da će sa crkvom i na takvim sabranjima biti u sve dano. A posebno u ovaj dan koji nazivamo gospodnim, u dan Vaskrsenja, jer nedelja je dan Vaskrsenja. I molimo vas, braćo i sestre, A i nas podsjećamo, nemojte nedjelju da doživljavate drugačije. Ako je doživite i dočekate na bilo koji drugi način, nalazite se u velikoj krizi. I ako jeste u krizi, na taj način je samo produbljujete i život može da vam se pretvori u pakao. Možete vrlo lako da dođete do tog stanja da vam se uopšte oči ne otvaraju, da ne poželite ništa više da čujete, nikoga više da vidite, nisakim sa riječ da prozborite. I vrlo lako u svijest mogu da vam ulaze i one adske pomisli o samoubistvu, o oduzimanju života a put kad tim paklenim dubinama vraćaju i sestre počinju ovdje u vremenu i biva započet upravo na današnji dan ako ovaj dan ne dočekamo kao dan gospodnji kao dan vaskrsenja kao veliki praznik naši životi će posati jagovi počeće da tvoge vraćaju i sestre Zamislite one boce sa gaziranim pićima, pa kad ih izmutimo, pa sa onaj pritisak koji traži da se čep skloni sa otvora i da krene u čaše i u praznična nazdravljanja. Tako i mi, braće i sestre, ako ne praznujemo pashu, ne samo na dan roskrsenja nego na svaki nedeljni to jest paschalni vaskrsni gospodnji dan onda je naša duša kao gazirana tečnost ispod čepa ispod zatvorenog uma bolesnog uma to jest gordo uma i onda ne može do da dođe do neke vrste pucanja Neđeće organizam da popušti nekome kroz psihičke bogesti, nekome kroz fizičke, a nekome i kroz jedne i kroz druge. Neki izlijeću iz tog pritiska, skačući braću i sestra, oduzimajući sebi život, jer nije lako biti živ, nije lako biti čovjek, Nije lako odnositi u sebi ogromne duševne sile koje su odkačene od izvora sile i od izvora vječnog života. Čovjek je biće, braće i sestre, koji ima potrebu da vječno živi. Ima blagoslo vječno da živi. I vidite sva ova ekspanzija lažnog života. Ona je sva, braćo i sestre, utemeljena na pogrešnoj vjeri, odnosno na nevjeri. I naša crkva, želeći da nam pomogne, ona nam pomaže na savršen način. Ona, braćo i sestre, zna šta je nama potrebno, pa nam to i nudi. I evo, ovom službom, ovom liturgijom, ovim praznikom, Ona nas podsjeća ko je nama to potreban i bez koga mi to ne možemo. Potrebni smo mi jedni drugima i to je Boži blagoslog, ali bez njega Vaskrsloga mi jedni drugima pomoći ne možemo. Ne možemo utješiti jedni drugi. Ma kako nas bilo mnogo i ma kako mi fini Pošteni, dobri, kulturni, obrazovani, bogati, jaki bili. Ne možemo, braći i sestri. I nema potrebe da se trudimo u tom pravcu. Jer, evo ga, dogazi, javlja se, pozdravlja nas. I daje nam se. Ova tomina nedelja, nedelja antipasje, nedelja obnovljenja. Vrlovažan dan. Ona obnavlja Onu pashalnu radost Ukoliko smo je doživjeli Od prošle nedelje I crkva hoće Da nas podsjeti Da iz ovog praznika Ne smijemo da izađemo Da je to naš novi temelj Svih nas, braćo i sestre Mi više nemamo novog temelja Niti ga očekujemo Mi imamo, braćo i sestre Kraj ugalni kamen Vaskrosloga gospoda Isusa Hrista koji je jednom ustao za sve i za sva vremena i svoj život nudi svim onima koji ga traže tamo gdje ga je on ostavio a ostavio ga je crtvi svojoj poslije Tridnevnog Vaskrsenja, Gospod naš javlja se zajednici svetih apostola. Javlja se crkvi, braći i sestri. Pogledajte danas. Svi oni koji nisu sabrani u hramovima, pogledajte kako žive. Pogledajte kako smo i mi do jučaj živjeli. Niže od beslovesne stoke, braći i sestri. Gospod došao zbog tebe javljati se, prisutanje. Ne očekuje da ti dolaziš u Jerusalim. Ne zahtjeva, braćo i sese, da ulažemo napor u ogromna putovanje. On samo traži da dođeš i da budeš u zajednici, liturgijskoj zajednici, ne u sujetnim zajednicama ovim ili I te zajednice mogu da imaju smisla i blagoslog, ali ako ga dobijaju od ove liturgijske zajednice, tu uključujemo i porodicu, braće i sestre. Porodica bez liturgije nema nikakvog smisla. Brak bez ove zajednice, bez Božijeg prisusta, nema nikakvog smisla. To sve postaju odnosi sa previsokim rizikom. Gospod i ovom nedjeljom, ovim javljanjem Tomi, a i prošlim javljanjem svetim apostolima pokazao da se on javlja kao Vaskrsli Gospod crkvi i da li se javlja u liturgiji. Toma nije bio sa apostolima prilikom prvog javljena. A na drugoj svetoj liturgiji, nazovimo slobodno to sabranje, tim imenom dobio je taj blagoslov. Ako se svetom apostolu i svom učeniku, braću i sestre, vjernom učeniku, gospod javio u zajednici, u crkvi, ko smo mi ja i vi, da očekujemo da će nam se Gospod javiti na nekom našem privatnom posjedu, na nekoj našoj omiljenoj lokaciji u nekom našem slobodnom vremenu, organizovanom po našim željama i našim mjerama, to jest po mjerama naših strasti. Neće nam se javljati, braći i sestri. Iako bi se javio, šta mislite? Da bismo ga podnijeli. Zato je ostavio crkvu svoju i dao je dan, braći i sestri, da se okupljamo. I gospod naš Isus Hristos uvijek se javlja na svetim liturgijama. Uvijek, braći i sestri. Sve crkva zato zapovijeda da njena čeda budu redovna na liturgijskim sabranjima. Jer, još jednom da ponovimo i dobro da zapamtimo, na svakoj svetoj liturgiji, a posebno na ovim nedjeljnim, jer na ovim liturgijama, braćo i sestre, narod Boži je obavezan. Nema mogu, ne mogu, hoću, neću. Ako hoćeš da me vidiš, Da me primiš, onda dođi. Ako ne dođeš, nećeš me vidjeti. Na svim svetim liturgijama, braći i sestre, nama se javlja Vaskrsli Gospod. Prosvećuje nas. Liturgija ima ogromnu silu, braći i sestre. Ljudi koji na pravi način vjeruju, oni ne mogu bez liturgije. Prava vjera stiče se upravo kroz liturgijski život ne izvan njega Bogesne, i zopačena vjera ima koliko hoćete izvan crkve ali prava vjera živa vjera moćna vjera iz koje izniče i zdrava nada i zdrava vječna ljubav jeste samo moguća u liturgiji vraću se u liturgiji crte, u zajednici A ovom svetom liturgijom, ovim sabranjem, mi ne činimo ništa drugo do ono što su činjeli sveti apostoli. I oni su se sabrali, i mi smo se sabrali. I oni u ovaj dan, i mi u ovaj dan. Njima se javio, i nama se javlja, braći i sese. Njima daje mir. I nama daje mir Njima daje sebe I nama daje sebe Ove riječi koje ćemo još malo čuti čudesni bragoslov Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje I pite iz je krv moja To su braći i sestre Ozbiljne riječi, to je va istinu tako Ako mi ne vjerujemo da jeste tako Mi, gospoda, guramo u laž. On kaže, uzmi jedin. Ovo je moje tijelo. A ti, mrtav, hladan, prelaziš preko toga. Znate što je to, brate i sest? To je ozbiljna bolest. Ozbiljan problem. Pite iz nje svi. Ovo je krv moja. Novoga zavjeta. Puna života i sile. Besmrtnog života i... I besmrtne sile I mi braću i sestre Preskočimo A čekajte Šta mi očekujemo onda Vi nećete mene Pa koga da vam dam Šta hoćete da jedete Sa kim hoćete da zajedničarite Ako nećete sa mnom Hoćete li uopšte živi da budete Treba li vama život ili ste se vi navukli na smrt, na truležnost ili ste više zavoljali tamo od svjetlosti demona od od Boga laž od istine to obraćaju i sese se, to su ozbiljna pitanja moramo svi sebe da provjerimo jer Gospod se javlja ovako u vremenu, ne na drugačiji način i javljao se mi o njegovo javljanje Ko koje, braćo i sestre, od onih prvih i zapostolskih vremena do ovih naših? I svi oni koji su ga tražili i u njemu, braćo i sestre, život našli, svi su ga nalazili upravo na ovaj način. I ono što je mnogo važno, jeste da ga prepoznamo kao svojega Boga. Vidite Toma kako reaguje na njegovo prisustvo. Kaže on, ti si Bog, ti si spasite. Nego ga drži, braću i sestre, čvrsto ga drži, pa ispovijede i kaže, gospod moj i Bog moj. Zato što mi ljudi, lično braću i sestre, treba da doživimo da je On naš spasitelj. Mi nemamo drugoga spasitelja. Mi nemamo drugoga pomoćnika. Mi nemamo drugoga ljekara. Mi nemamo drugoga koji će nam grijehe oprositi i od strasti nas iscijeliti i život darovati. Tako da naša sabranja treba da imaju taj apostolski karakter u redu. Ja kažem da je moj, ali ti kažeš da je tvoj. Da imamo taj lični odnos. Duboki doživljaj, bolesti i duboku potrebu za životom. Ima vode za sve, ali svi pijemo, braćo se sese, svi smo žedni. Naša je voda, ali ne mogu ja da pijem umjesto tebe. I ne možeš ti živjeti od moje vjere od mojega viđenja, od moje nade, od moje ljubavi. I ti treba da vidiš, i ti treba da vjeruješ, i ti treba da ga ljubiš. I tek na taj način možemo i sabornost da postignemo braće i sestre i da nam liturgija zaista bude onakva kakva je bila i liturgija svetih apostola i svih naših svetih predaka. Pri tom, taj doživljaj treba da imamo kroz sve dane našeg života i da se sabiramo najmanje jednom nedjelju, i to baš na ovaj Sve svoje obaveze, braću i sestre, mi ćemo odrađivati, ali od ovog dana ne odvajati se, da jedva čekamo da dođe nedelja. Pa onda već u subotu da se pripremamo, da budemo sabrani na svetim bogosluženjima, jer je visok naš praznik, visoke su naše teme, braće i sestre, i nije mala stvar dočekati Boga. Nama će se sutra, kažu hrišćani, onima koji pozivaju na subotu večer, na razne izlaske, to jest ulaske i upadanju razne otvorene jame. Jer onođe se ide petkom i subotom, braću i sestre. To nisu izvlasci, to su upadanja, to su bacanje u jame. I to najstrašnije jama. Šta, šta je noćni život, braću i sestre, nego jedna velika jama, jametina. Život u svim projevama, ti iz izvlasci, ta opuštanja, te zabave, su jame, braću i sestre. A hrišćani ne mogu sebi da dopuste, da se miješaju sa tim leševima, duhovnim. Mogu da se mole za njihovo vaskresenje, pokajanje, ali da se miješaju, da imaju učešće u dijelima tame ne mogu braće i sestre. Jeroni su već primili svjetlost. I njima sjutra, dakle u nedelju, a evo, to je taj dan i potvrda, Gospod dolazi. Sjutra treba sa njim da se sretnem, da se sjedinim. Sjutra dan Gospodnji, dan javljanja Božje. I zato Sveti Otci i Sveti Grigorije Palamo jednu njegovu besedi insistira da uvijek budemo, braću i sestre, na ovim sabranjima. Jer nikad se ne zna Možda baš na ovoj svetoj liturgiji dobiješ novi dar. Blagodatni dar. Možda ti se otvori novo umno polje. Možda odeš na stepen više u duhovnim viđenjima. Jer sve braći i sestre, stepeni duhovnog viđenja. Znate, ovo što mi sad vidimo nije sve što može da se vidi. Mada, nažalost, ovo što mi sad vidimo... To je slepilo, braći i sese, još ništa nismo vidjeli kao što treba da vidimo. Ali, to što smo ovdje, već je znak da će i vid da se vrati. Pogotovo oni koji su redovni na svetim bogosluženjima, na svetim liturgijama. Mogu, braću i sese, da budu sigurni da će im se oči postepeno otvarati. Da će im se gospod sve više otkrivati, javljati pa da dođemo do onog nivoa, da zaista, kad primamo svetinju tijele i krvi, sveštenoga hleba i vina, da osjećamo, doživljavamo, da zaista vaskrsli gospod. Ne samo što nam se javlja, braći i sestre, nego nam se daje. Sjedinjujemo se sa njim, pričešćujemo, ulazimo u zajednicu sa njim u zajednicu sa novim životom koji nam On daje. To je sveta liturgija, braći i sestori. A svi oni koji se trude da nas od nje odvoje, oni su nemoćni, jer nebeske sile, vidjeli ste sami, kako oslobađuju apostoli. Prvo sine Drion i vlasti ovoga svijeta zatvaraju Svete apostole da čute, da ne pričaju o tome, da ne govore narodu da se Gospod javlja, jer oni su ga vidjeli, braće i seste, a vidjeli ga. I on im rekao da idu, idite, govorite svim narodima da sam sa vama, prizivajte ih, pravite zajednice, osnivajte crkve, gradite hramove, eparhije, osvećujte svete te prestove, služite sve liturgije, bilo gdje. Znači, ne postavljamo uslov. Bilo gdje, na cijeloj planeti kroz sve vjekove i uvijek ću biti sa vama. Ali treba da govorite, da svjedočite, da učite narod i da ga okupljate. I crkva to i do danas čini. A oni braće i sese koji pokušavaju da stanu na put, on ima koji ne odustaju od Božjeg blagoslova i od propovjedi Vaskrsloga Hrista. I pazite, ne samo Vaskrsloga, nije crti, braće i sese, stalo da vi povjerujete da je Gospod ustao iz mrtvih i kraja. Ne, ne, ne, ne. ne. Mi time tek počinjemo. Tek počinjemo priču. Tamođe svijet završava, a to su groblja, svijet ne ide, ta moćna sila Ti okeani, braće i sestre, slave, sile, raskoši, oni idu samo do kapije grobova. I tu se ti talasi zaustavljaju, razbijaju i vraću nazad. A mi počinjemo priču i praznik upravo na grobu, to jest iz groba. Tu je, je jaz nepremostiv. Premostio ga je samo Gospod naš Isus Hristos. Ako ćemo tim putem i preko tog mosta, onda je dobro. Ako nećemo, ne možemo, braću i sestre. Zato naroda nema u crkvi koliko bi trebalo. Ne mogu da pređu, jer ovdje se dolazi tim mostom. Preko vaskarsvoga gospoda, braću i sestre. Crkva, Od nas straži i da povjelujemo vaskrsenje, ali i da srijećemo vaskrsu u svetim liturgijama. Nije pravoslavno učenje. Vaskrs jednom godišnje, braći i sest. To nije pravoslavno učenje. To je, grub izraz, ali istin, to je sektaška svijest, braći i sest. Biti hrišćanin jednom godišnje, praznovati vaskrs jednom godišnje, a to je braći i sest, najgora moguća sekt, najgora sektaška svijest koja možda se uvuče u kugove pravoslavnih hrišćana. To je, braćo i sestre, novi dan, novi život, nova krv, nova svjetlost, sve novo, svi dani, i svjetli ponedeljak, i utorak, i srijeda, i četvrtak, i petak, i subota, svjetla sedmica. Oni nam govore, braćo i sestre, ne iscrpljujemo ih mi u toj nedelji. Oni nam govore da svi dani i svo vrijeme našeg života treba da budu ispunjeni tom vaskrslom svjetlošćom. A oganj i obnovu te svijesti, jer to je tačno, nije lako držati. I ne moguće održavati pred televizijskim ekranima. To da se razumijemo, braćo i sestre, ili gledati... Kviz, ili ćeš praznovati Vaskrsenje gospodnje. Oboje ne možeš. Izabere. Evo ti put života, evo ti put smrti, na kome ćeš imati i određene aktivnosti sportske, političke, umjetničke, filmske, pozorišne. A to je put smrti. Moraš izabrati jedan od ta dva. Crkva je tu jasna, ne primorava braću i sestri, ali jasno kaže da ta dva puta ne mogu zajedno. Zato, kako smo se danas sabrali, sabirajmo se braću i sestri svake nedelje da obnovimo tu radost, da obnovimo tu svijest, da duh Praznika i svjetlost ovog praznika ne izgubimo, ne ugasimo, braću i sestri, smećem svjetskih radosti i pepelom svjetskih zadovoljstva. Zato svake nedelje, braću i sestri, treba da se okupljamo ovako saborno i da čuvamo nivo koji nam je gospod obezbjedio i visinu i raskoš velikog praznika vaskrsenje gospodnje i vaskrsenje naše jer on se javlja da bi nama dao taj život i prenio tu pobjedu koju je izvojevao našim mišicama za nas naše neprijatelje je Pao našim mišicama našom prirodom i, sestu, i predao nam je tu silu evo kaže sve je gotovo ustaje iz groba i kaže Ajmo sad u svijet da mijenjamo odnose, da mijenjamo ljude, da im vratimo radost, da im vratimo i čas i dostojanstvo. Da od beslovesnih postanu slovesni, od mutavih da pogovore u slavu Božju, od mračnih, pomračenih da postanu svijetli, svjetlonosci. Bogoljubci i čovekoljubci da postanu ne sinovi tame, nebo sinovi svjetlosti, ne sinovi knjeza ovoga svijeta, nego dobra, blagoslovena Božija djeca, koja će se redovno okupljati oko Sina Božijeg na svetim liturgijama i kroz njega, sjedinjujući se sa njim, održavati vezu sa ocem koji je na nebesima, djelovanjem močnoga duha svetoga. E to je, braćo i sestre, crkva i tako se praznuje dan gospodnji. I u tom danu gospod se javlja. On će nam se i danas javiti, on će nam se i danas ponuditi i svi vi koji vjerujete, svi vi koji želite zajednicu sa njim, imate, braćo i sestre, prijeliku On vas je pozvao, priđite, okusite i vidite, progledajte, vidite kako je dobar gospod, kako je blag kako je vjeren svojim svetim obećanjima, a to veliko obećanje da će biti sa crkvom do kraja vremena i u vječnosti, on i danas potvrđuje. Na tome, neka mu je... Hvala i vječna slava i njemu, i ocu njegovom, i Duhu svetom, Gospodu životvornom. Amin Bože daj. Amin. I s воскрес. vos kre